Dorflova stopa byla pro Angu jako písmo na chodníku. Smíchané pachy jatek plnily Angujiny nozdry. Cesta se klikatila a točila, ale vše obecně mířila stále jedním směrem. Bylo to jako kdyby si golem položil na plán města pravítko a pak procházel každou ulici a uličku vedoucí tím správným směrem. Pak došla do krátké slepé uličky. Na jejím konci byly velké dveře do si skladiště. Zavětřila. Ve vzduchu vysela celá řada jiných pachů. Těsto, barva, omastek, bodovicová pryskyřice, ostré, hlasité a jasné pachy. Znovu nasála vzduch. Plátno, vlna. V prachu bylo celé bludiště stop. Velkých stop. Malá část Angoita, která by chtěla kráčet po dvou nohou, viděla, že stopy vedoucí z uličky překrývají stopy jdoucí opačným směrem. Znovu zavětřila kolem. Zhruba tu stvoření každé se zřetelným vlastním pachem, pachem, který spíše připomínal pach zboží než živých bytostí, velmi nedávno se šlo po schodišti do skladiště a všech dvanáct se potém, že schodiště vrátilo zpět. Došla ke schodům a narazila na nepřekonatelnou překážku. Dveře. Tlapy nebyly uspůsobeny k otvírání dveří. Nahlédla přes vrcholek schodiště. Nikde nikdo. Jen husté kotouče mlhy mezi budovami. Soustředila se a proměnila se. Pak se na okamžik opřela od dveře, počkala, až se jí přestala točit hlava a pak zkusila kliku. Za dveřmi byl velký sklep. Ani vlkodlačím pohledem tam nebylo nic vidět. Musela zůstat v lidské podobě. Když byla v lidské podobě, přece jen myslela mnohem lépe. Na neštěstí právě teď a tady se větší část jejich myšlenek soustředovala na to, že je nahá. Každý, kdo by našel ve svém sklepě nahou ženu, by jí chtěl jistě položit několik zásadních otázek. Možná, že by se ani žádnými otázkami neunavoval, dokonce ani těmi jednoduchými, jako třeba dovolíte? Angua si samozřejmě dovedla poradit i v takových situacích, ale byla vždycky raději, když k tomu nedošlo. Bylo pak vždycky hrozně těžké vysvětlovat, jak došlo k o něm podivným zraněním. Takže nesmí mařit čas. Stěny byly pokryty nápisy. Velké litery, malé litery, ale všechny v onom úpravném písmu, které používali Golemové. Byly tam věty psané křídou i uhlem a některé jednoduché nápisy byly vyryty přímo do kamene. Táhly se od podlahy až ke stropu a křižovaly se navzájem ne jednou či dvakrát, ale mnohokrát, takže bylo téměř nemožné je rozluštit. Tu a tam ze spletě vystupoval nějaký povědomý zhluk hlásek, který dával smysl. Nesmí. To, co udělal, je zuživost obrácená proti stvořiteli odsouzen k tomu být bez pána. Slova Žíl našich přivést nás Prach uprostřed místnosti byl rozchozen a udupán, jako by se tady nějaký čas pohyboval větší počet lidí. Podřepla a prohrábla prach. Jsem tam přitom přičichla ke svým prstům. Pachy. Byly tam umělé pachy. Ale na tebe snad ani nepotřebovala zbystřené smysly. Golem není cítit ničím jiným než hlínou a pak tím, s čím právě pracuje. A najednou se jí pod prsty něco překulilo. Byl to kousek dřeva jen několik centimetrů dlouhý. Zápalka bez hlavičky. Po několika minutách pátrání našla dalších deset zápalek, které ležely v nevelkém kruhu, jako kdyby je tam někdo v zamyšlení odhodil. Pak tam byla jedna zlomená, která ležela stranou od ostatních. Její noční vidění se rychle zhoršovalo. Naštěstí Čich většinou slábl mnohem pomaleji. A odhozená dřívka měla výrazný zápach. Tutež směs pachů, která ji dovedla až sem do téhle podzemní místnosti. Vůně jatek, kterou už si zvykla spojovat s dorflem, však byla jen na oné jediné přelomené zápalce. Sedla si na bobek a prohlédla si malou hromádku dřeva. Přišlo sem dvanáct lidí, Dvanáct lidí, kteří dělali ošklivé a podřadné zaměstnání, nezůstali tady dlouho. Měli tady, vedli tady nějaký sport, to bylo jasné z popsaných stěn. Dělali něco, co zahrnovalo dvanáct zápalek, jen dřívka do sírové směsi je nikdo nenamočil. Možná, že ten golem vonící borovou pryskyřicí pracoval v továrně na zápalky. Z toho jednu zlomenou. Pak všichni vyšli ven a rozešli se. Dorflova cesta odsud vedla přímo na hlavní strážnici, kde se přihlásil a přiznal k vraždě. Proč? Očichala zlomenou zápalku. Nebylo pochyb o směsi pachu krve a masa. Dorfl se přihlásil a přiznal se k vraždě. Zadívala se na nápisy na stěnách a otřásla se. Pak ať jsme tluštý, Frede, zahlaholil noby a pozvedl svou pintu. E, peníze můžeme vrátit do společné kasy ráno, nikomu zatím chybět nebudou. A kromě toho můžeme tuhle situaci nazvat kritickou. Desátník Noblhoch se sklíčeně zadíval do své sklenice. To lidé u zašitého bubnu dělávali často většinou hned po tom, co ukojili tu nejhroznější žízeň a přišlo na ně poprvé nutkání zjistit, co to vlastně pijí. Co budu dělat? Bek seš nablesá, musíš nosit korunku a blouhý roucha, a musí stát spoustu škváry tyhle věci a pak je tady ještě něco, co musíš dělat. Se temu říká, Neble se oblíže. No i bles oblíkej, opravil ho zasvěceně tračník. Jo, jo, to znamená, že se musíš držet v té společnosti, kam patříš. Dávat prašule na dobročený účely, být hodnej na chudý, dát svý šaty zahradníkovi, když by si mohl ještě nějaký ten tejde nosit. To znám, můj strejda dělal majordoma u starých lejdyž hralou Žádnýho zahradníka nemám. Nemám ani zahradu. Taky nemám žádný starý hadry, až na ty, co mám na sobě. Pak ona dávala svůj starý hadry zahradníkovi, jo. Jo, on nám vždycky připadal trochu divný, ten zahradník. Zamával na hospodského. Ještě dvě pinty starého hlemejždě, Ronaldy. Pak se podíval na Nobyho. Jeho druh a přítel vypadal mnohem sklesleji než ho kdy v životě předtím viděl. A nobi mu radši dones taky rovnou dvě. Pak, pak, Frede, zakalíme chobat. Seržant Tračník mírně pozvedl obočí, když viděl, jak v nobim zmizela při jediném zátahu téměř celá pinta. Noby pak poněkud nejistě postavil sklanici na stůl. A no... Nebylo by to tak špatný, kdyby k tomu byl balík peněz, řekl a sáhl po druhé sklenici. E, víš, já si vždycky myslel, že nemůžeš být hochman, když nejseš aspoň bohatý měšťanostá. Myslel jsem si, že ti jednou rukou podaj pytel s penězma a druhou ti připlesknou na hlavu tu porunku. Byť to nedává smysl být vznešenej a chudej. Blbý na obě strany vypěl další sklenici a udeřil s ní o stůl. To už je lepší být zprostej a bohatej, to bych mohl být, Frede, to jo. Hospodský se natáhl k seržantu Tračníkovi. Co je to s desátníkem? Obvykle je ta půl pinták, dneska už pije osmou pintu. Fred Tračník se k hospodskému důvěrně naklonil a oznámil koutkem úst. Nech si to pro sebe rune, ale to je tím, že je šlechtic. Fakt? No tak to jdu a tady rozhodím ještě nějaké čerstvé pliny. Na strážnici zatím Elánius prstem postrkoval postele zápalky. Neptal se Anguji, zda si je jistá. Angua podle Čichu poznala i to, který je den v týdnu. Takže, kdo byli ti další? Taky golemové? Ze stop je to dost těžké poznat, ale myslím si, že ano. Byla bych je sledovala, ale řekla jsem si, že bude lepší, když půjdu rovnou sem. A proč se myslí, že to byly další golemové? Otisky nohou. A pak golem nezanechává žádný pach. Vezmou na sebe pach toho místa, kde pracují nebo materiálu, se kterým přicházejí do styku. Ničím jiným cítit nejsou. Myslela na ta slova na stěnách. A vedli tam dlouhý rozhovor. Golemskou psi. Psali si to. A myslím, že byla pěkně prudká. Někteří z nich se museli dost rozpálit, dodala, když si vzpomněla na velikost některých písmen. Kdyby to byly lidé, tak na sebe křičeli. Elániu se zamračeně díval na zápalky před sebou na stole. Jedenáct kousků dřeva a dvanáctý zlomený. Člověk nemusel být géniem, aby poznal, o co tady šlo. Tahali los a Dorfl prohrál. Ah, je to čím dál tím horší. Ví z vás někdo, kolik golemuje ve městě? Ne, sire, je to velmi těžké zjistit. Nikdo už nevyrobil golema celá století, ale oni jsou téměř nezničitelný. Už je nikdo nevyrábí? Je to zakázáno, syré. Kněží potom jdou jako diví. Říkají, že vyrobit golema znamená stvořit život, syre a takové věci si prý mohou dovolit jen bohové. S těmi, co už byli hotoví, se jakž takž smířili, ale to především proto, že jsou tak užiteční. Někteří z nich jsou zazděni ve mlýnech nebo na dnech čerpacích šachet. Dělají ty nejhorší práce, víte, a na místech, kam je nebezpečné vstupovat. Dělají skutečně většinu nejhorších prací. Myslím, že jich mohou být stovky. Stovky? A teď se začaly tajně scházet a kují pykle? Dobří, bohové. Dobrá, měli bychom je zničit. Proč? Vám se líbí představa, že mají nějaká tajemství? Tedy pochopte kruci, ruci trolové a trpaslícinou. Prosím, dokonce i nemrtví jsou svým způsobem tak nějak živí, i když to musí být pěkně zatracený život. Elánius zachytil Anguin pohled a spěšně pokračoval. Ale většinou. Ale tohle jsou to jen věci, které vykonávají práci. To je jako kdyby se nám na kus řeči sešlo pár rýčů. <hým> Ehm, bylo tady ještě něco jiného, pane, začala Angua pomalu a opatrně. V tom sklepě? Ano, jenže se to těžko vysvětluje. Byl to takový pocit. Elánius pokrčil rameny. Dávno už se naučil neusmívat se nad Angu pocity, spíše naopak. Vždycky například věděla, kde je karotka. Když byla na strážnici, vždycky podle toho, jak otočila a upřela oči ke dveřím, poznali, že karotka přichází. Ano, něco jako hluboký smutek, Sire. Strašlivý, nekonečný žál. Elánius přikývl a sebřel si prsty můstek k nosu. Byl to hrozně dlouhý a těžký den a jak se zdálo, ještě zdaleka neskončil. Teď se potřeboval, opravdu potřeboval napít. Svět byl velmi pokřivený a když se na něj člověk podíval dnem mláhve, tak se alespoň na nějakou chvilku srovnal. Už jste dnes jedl, pane? Měl jsem něco k snídaní myslím, odpověděl nepřítomně Elánius. Znáte to slovo, které občas používá seržant Tračník, Myslíte, že si připadá jako zámora? Ano, přesně tak teď vypadáte vy. Jestli tady chcete zůstat, tak byste si měl dát alespoň trochu kafe a něco k zakousnutí. Při těch slovech Elánius zaváhal. Vždycky si představoval, že zámora je něco jako pocit, který máte v ústech po třech dnech zvracení. Bylo hrozné pomyšlení, že tak může člověk vypadat. Angua se natáhla pro starou plechovku od kávy, která představovala pokladničku, ve které měly strážní peníze na nějaké to sousto a čaj opáté. Plechovka byla až neuvěřitelně lehká. Moment! Tady mělo být alespoň 25 dolarů! No by je vybral teprve předevčírem! Obrátila plechovku dnem zhůru. Vypadl z ní jen opravdu velmi malý nedopalek cigarety. Není tam dlužný úpis? Dlužní úpis? My tady mluvíme o nobym, kapitáne. Aha, promiň. U zašitého bubnu bylo až nezvykle ticho. Šťastná hodinka prošla jen s docela zanedbatelnou rvačkou. Teď to vypadalo, že se blíží nešťastná hodinka. Před nobym stál les sklenic. My vřechni, my vřechni, všemu to až je, když jsme všechno večerý a hotový. Uh, hele, a co kdybys ten titul střelil, navrhl Hostinský. Na tom něco je. Existuje kolik bohatých lidí, který by dali za titul pěkný balík. Myslím, takový ty lidi, co už mají velký barák a tak. Ti by dali bůh víc, aby byli tak nobl a hoch jako ty nobl hochu. Devátá pinta se zastavila na půli cesty k Nobihortům. To by mohla hodit pěkných pár tisíc talarů, přikyvoval hostinský Ronald. A na konci by se o to ještě mohli poprat. Stačí, abys to pořádně zahrál a dostaneš tolik, že bys mohl jít do penze. Sklenice na půli cesty se nehýbala. Přes vřítky, otoky a různé další výrůstky se na nobyho obličeji přelilo několik výrazů a jen letmo naznačili strašlivý boj, který se odehrával si uvnitř. Váž e, byl udělali? Sítě to vážně? Seržant Tračník se poněkud odtáhl a podíval se na nobyho nejistým pohledem. V hlase jeho přítele totiž náhle zazněl tón, jaký tam nikdy předtím neslyšel. No, pak bys byl čejné a bohatý, jak zříkal, uvažoval nahlas hospodský, který zdaleka neměl tak dokonalý cit pro náhlé změny duševního počasí. Hoga lidi se budou mačkat jeden přes druhýho, jen aby ten tyfl dostali. Pach, mám, mám, pro! proto, proto pro, pro, pro, pro právo začíču Mísavice? E, to je Mísa Čočovice, noby. Houby, vmíslil se do hovoru jeden ze sousedů odvedlejšího stolu, který měl během večera ještě větší průtok než malý desátník, ale přesto debatu zapáleně sledoval. Správně je to čí čočovice. prohlásil přesvědčeně. Pcha! Tak, já vám, pana Mecov, vzhnu. se, pro to, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, – Jasný? – Jo, pravda, je to nejbezecnější šrajtofle, jakou jsem kdy viděl, dal mu zapravdu hlas dalšího z přítomných. – Hele, co je to vlastně čísa mačavice? – A bůbeř, k čemu je malých peněz? – Mě, no! Okolní přítomní najednou vypadali zmateně. Tahle otázka jako by byla stejného typu jako je alkohol dobrý nebo špatný? A nebo a co těžká práce chtěl bys si dělat? Máte něco spálečných a s kauřením fajfky nebo s latrinou? E, no, zkusila to nějaká odvážná duše nejistě. Můžeš si za něj koupit velký dům, spoustu jídla a chlást ženský a tak? E, takže... Kauje, pa, v já, chlapa, spocho, svaka, skoklý, jo, řekl Noby a v očích měl skelný pohled. Jeho druhové z mokré čtvrti na něj mlčky zírali. Tohle se pro ně začínalo měnit v metafyzické blodiště. No, já vám podám něco, řeknu, řekl Noby a kymácl se tak výrazně a pravidelně, že vypadal jako obrácené kivadlo. Všechny pybly, tydle věce, věci nejsou nic, nic. Řeknu vám, v podrovnání píchou, co má člověk na svý. Pra před tříci. před tříci? Jo, to je jako pra a pra pra, pra babička Já jsem jejich zadek, teda jako těch předpůh, Prostě mám předky, jsou byli už tenkrát před tří a to je víc, Nežte kdy měli by všichni. Seržantu Tračníkovi zaskočilo pivo. Předky má každý, odtušil chladně hospodský, jináč bychom tady nebyli. No by na něj vrhl skelný pohled a zcela bezúspěšně se pokusil zaostřit. No, to máte vlecht. Jasně, jasně, jenže. Jenže, jenže já jich mám mnohem výš. V těchhle tepnách tepe chrev, chrvalých chrálůch nemám pravdu. Dočasně řekl nějaký hlas. Rozlehl se smích, který měl mírně zaujatý přízvuk, jež se tračník už dávno naučil znát a respektovat. Tomu připomnělo dvě věci. Za prvé, že mu chybí už jen šest týdnů do penze. Za druhé, že už si ani nepamatuje, kdy byl naposled na záchodě. No, by se chvilku přehraboval v kapsách a pak vytáhl pomačkaný svitek papíru. Dějte, dej to! Řekla si obtížený papír, rozvinul na barový pult. Dejte? Mám právo štítit nos, e nosit štít, díte, se tady píše v hravě, díte, jsem já v hravě, můžete se, může se stát, že Jednou pověšíte můj vavrář, jako hlavu na dvéře. Jo, to by se mohlo stát, řekl barman a pozoroval kolem stojící. Víte, co myslím? Mohli byste třeba změnit jméno tohohle pajzlu, třeba mu říkat, ohraujte a a já jsem budu pravidelně chodit a jíst tady a pít tady a... co říkáte? Třeba to roznese hnedka, že mám tady jedí a pije šlištíc. A oh, budou křefty potom, haha, ha, to poletí. A já? Já vám nebudu za to všechno účtovat ani přelémenou grošly. Zabine to, kdy lidi vechnou, to je Noblhoch putyka, to je panečko tříba, když tam chodí dokonce i blard z Noblhochu, jo, to má, to má, pane, nějaký pán. Někdo chytil nobyho pod krkem. Tračník útočníka nepoznal. Byl to jen jeden z těch obyčejných, zjezbených, špatně oholených štamgastů, jehož úloha v hospodě touhle dobou spočívala v tom ukázat, jak dokáže otvírat pivní láhve vlastními zuby, nebo, když se večer obzvláště dobře vydaří, zuby někoho jiného. Takže ty se nám tady snažíš říct, že pro tebe nejsme dost dobrý, zařval chlap. by zamával papírem. Ústa se mu otevřela, aby zarámovala slova jako a tím si byl seržant tračník téměř jist. Bej v země, pryšte svý špinavý praschy, by dřalschy, chrámem Díky bleskové mobilizaci inteligence a ještě rychlejšímu rozpuštění všeobecného rozumu seržant tračník prohlásil. E, jeho lordstvo si přeje aby se s ním všichni napili na jeho účet. Ve srovnání se zašitým bubnem byla hospoda u Kbelíku ve Třpitné ulici pravou oázou netečného klidu. Hlídka ji adoptovala jako svou, jako tichý chrám umění opice. Nebylo to proto, že by se tam prodávalo obzvláště dobré pivo, protože to nebyla pravda. Za to se tam podávalo rychle, tiše a občas i na dluch. Bylo to jedno z mála míst, kde policisté nemuseli vidět všechno a byli jen zcela výjimečně vyrušováni. Nikdo nedokázal nasávat alkohol tak tiše jako policista, který se právě vrátil ze služby po osmi hodinách na obchůzce. Byla to stejná ochrana pomůcka jako Hrudní kiris nebo helma. Svět vás potom už tolik nebolel. A pan Gouda, majitel, byl dobrý posluchač. Poslouchal věci jako a dejte mi radši dvojitou a noste je sem tak rychle, jak piju, nebo známou noste to sem a pište to hráběma. Uměl zároveň říkat i správné věci jako na dluh? no jistě důstojníků, Policisté vždycky zaplatili své dluhy, nebo jim dal kapitán Karotka po učení. Elánius seděl zasmušile nad lahví limonády. Měl strašlivou chuť na panáka a velmi dobře věděl, proč si ho nedal. Po napití by se mu pak muselo přinést v několika lahvích. Ale to, že si to uvědomoval, nezlepšovalo situaci ani nezmenšovalo jeho chuť na onoho panáka. Byla tady většina denní směny a spolu s ní jeden nebo dva policisté, kteří měli volno. I když to bylo mizerné místo, jemu se tady líbilo. Ve Bzukotu okolních hovorů dokázal nejlépe přemýšlet a nepletl se do cesty svým vlastním myšlenkovým procesům. Hlavním důvodem, proč pan Gouda dovolil, aby se z jeho podniku stala prakticky pátá městská strážnice, byla ochrana, kterou mu to poskytovalo. Policisté byli všeobecně klidní a těžší pijáci. Sklánili se z polohy svislé do polohy vodorovné s minimálním množstvím rozruchu, nezačínali velké pranice a málo kdy zničili něco ze zařízení podniku. A ještě nikdy se nikdo hospodu nepokusil vyloupit. Policisté dokázali udělat opravdu hodně proto, aby je v jejich pití nikdo nevyrušoval. Proto byl dost překvapen, když do hospody vrazili tři muži se samostříli v rukou. Nikdo ani hnout. Kdo se hne, je synem smrti. Lupiči se zastavili u baru. K vlastnímu úžasu zjišťovali, že jejich akce nevzbudila v hospodě téměř žádný rozruch. Ach, pohové, nemohl by někdo zavřít ty zatracené dveře? zavrčel nevrle Elánius. Policista, který byl nejblíže dveřím, to udělal. A zase teď závoru, dodal hostejně Elánius. Třilupiči se ohlédli. Když si jejich oči přivykly na šero v místnosti, začali si uvědomovat převládající sílu ozbrojenosti, doplněnou nezanedbatelným tónem helmovatosti. Ale nikdo v místnosti se nehýbal. Za to všechny přítomné oči se upíraly klupičům. E, vy jste ve městě nový hoši, nadhodil pan Gouda, který za pultem nevzrušeně leštil sklenice. Nejdrzejší strojice mu zamával pod nosem hrotem střely nasazené v samostřílu. Naval jsem okamžitě všechny prachy, jinak máte mrtvýho hospodskýho. Ve městě je dost jiný hospod k pení. hošku, ozval se hluboký hlas. Pan Gouda nezvedl oči od sklenice, kterou právě leštil. E, to jste byl vy, policista, tvrdoskuse, a to u mě máte na futru dva tolary a třicet pencí, hmm, budu si to pamatovat. Lupiči se semkli do pevnějšího hloučku. Takhle by lidé v hospodě jednat neměli. Navíc měli dojem, že slyší tiché, nenápadné zvuky různých zbraní vytahovaných z pouzder a odpasů. Neviděli jsme se už někde, ozval se karotka. Bohové, to je von, zasténal jeden z lupičů. Vrač chleba. Myslel jsem, že vás měl pan ocelkůrka odvést do cechu Lupičů. No, my jsme se dostali do takového sporu o daních a neříkej mu to. Karotka si poklepal na čelo. Daňová přiznání, předpokládám, že měl pan Ocelkůrka strach, že jsem na ně zapomněl. Zločinci se teď tiskli tak pevně k sobě, že vypadali jako tlustý člověk s šesti rukama a nezvykle velkými účty za klobouky. No, policajti nesmějí zabíjet lidi, že ne? Řekl jeden z nich. Ne, pokud jsou ve službě, tak ne, odpověděl Elánius. Ten nejchytřejší strojice se náhle vrhl ku předu, chytil angu a zvedl ji před sebe jako štít. My oci teď odejdeme pěkně v klidu a v bezpečí, nebo to ta holka schytá. Jasný, procedil výhružně mezi zuby. Někdo se uchechtl. Doufám, že nikoho nezabiješ. To nech na nás. Promiň, ale to nepatřilo tobě. Nedělej si starosti, budu v pořádku, odpověděla Angua. Rozhlédla se hospodou, aby se ujistila, že tam není řiťka a povzdechla si. No tak pojďte, pánové, ať to máme za sebou. Ne, A nehraj si s jídlem, řekl jakýsi hlas v pozadí. Ozvalo se několikaré uchechtnutí, až se Korotka otočil na židli a všichni se najednou začali velmi intenzivně zabývat svými sklenkami. To nic, řekla Angua. Zloději, kteří si uvědomovali, že něco není v pořádku, ale nedokázali zjistit co, pomalu couvali ke dveřím. Nikdo se nehýbal, takže odcinuli zábory a i s anguou, kterou před sebou drželi jako štít, vycouvali do mlhy a zabřeli za sebou dveře. Neměli jsme radši pomoct, ozval se jeden z policistů, který byl v Lícenoví. Oni si žádnou pomoc nezaslouží, odmítl ho připře Elánius. Zvenčí sem dolehlo zvonění a pak dlouhé zuřivé zavrčení. A vykřik A druhý.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 Někteří lidé si myslí, že, no, že by tady mohlo dojít k nějakým no, potěžím. Ozval se další náraz na dveře a pak slabý bublavý zvuk. Ty snadno vyřešíme, Syre, řekl Karotka a pozvedl přitom poněkud hlas. E, slyšel jsem, že její otec není příliš spokojený s tím, že tady pracuje. V Ibervaldu právo příliš nevládne, sire. Oni si myslí, že to je jen pro slabá společenstva. Baron není člověk, který by uvažoval příliš civilizovaně. O, podle toho, co jsem o něm slyšel, tak je pěkně krvežíznivý. Ona chce zůstat v hlídce syré. Je ráda mezi lidmi. Zvenčí sem dolehlo další zabublání. Na okenní sklo zaškrabali nechty. Pak jejich majitel náhle zmizel. No, Není na mě, abych to soudil, řekl Elánius. Ne, Syre. Po několika minutách hrobového ticha se dveře pomalu otevřely. Vešla Angua, cestou si upravovala šaty a nakonec si sedla ke stolu. Všichni policisté v místnosti se najednou rozhodli udělat si kurz studia piva v pivních sklenicích pro pokročilé. Ehm, začal Karotka. Jen rány, které se zahojí, odpověděla Angua ale jeden z nich omilem střelil toho druhého do nohy. No, myslím, že by bylo nejlepší, kdybyste to do svého hlášení uvedla jako zranění, které si zlosení zasadili sami, když nevhodně odporovali začení, řekl Elánius. Rozumím si, Ren. Všechna snad ne, nadhodil Karotka. Pokusili se vyloupit naši hospodu a vzali si vlk, tedy, policistku Angu jako rukojmí. Aha, už je mi jasné, kam míříte, siré. Udělali si to sami. Samozřejmě, jinak by to ani nešlo, že? U zašitého bubnu bylo ticho. To bylo tím, že je velmi těžké být v bezvědomí a přitom tropit hluk. Seržant Tračník na sebe udělal obrovský dojem vlastní chytrosti. Takže hospodskou rvačku dokáže skutečně zastavit i trocha punče, ale musíte ho uvařit z 25 litrů rumu a džinu a nasekat do něj 15-16 citronů. Několik mužských se však pořád ještě drželo na nohou. To byly seriózní pejáci, kteří vždycky pili, jako by už nikdy nemělo být zítra a doufali, že už to konečně vejde se právě dostal do onoho stavu opilosti, v němž má dotyčný pocit, že miluje celý svět a musí to také světu hlásit. Ej, je tady skvěle, co? Já, no, já, ale co já řeknu svý ženě, no? To by sem teda chtěl vyjavědět, vě aha? Co já vím, taky řekni, že se... Že zpracoval dlouho přes čas. A e, než vlezeš domů, tak si umlej bom, bom, bom, bom bomb, To bomb, Tak já prasoval bomb, bomb, bomb, bomb, Já? Jo? <laughs> Jsem že bez dicej vysr. Pas nác let jsem dělal uz seulíchá dětka, chápeš. A pak se položili. Páče, pod fouka odstavil starý doručil, A tak já si sehnal místo udoručila, Chápeš. A v zábětí prásl. Už jsem zase letěl, přebytečná síla jsem byl od minuty, zasraný golemové, vyháňají živí lidi z míst, A no proč by zrovna oni měli prasovat, no, nemají hubu, aby potřebovali žrát, pch, jenže ty mizerný obludy mach. Dachej tak rychle, že ani nevidíš, jak se jim hrýbaj ruse. Hmba! Znišit je, A říkám já. Hele, my měli u starého SAD taky golem, ale starý zalob, jo, ten se tam něco nadřel, ale nepletoval všude pele, jak moucha masascha by si s nejrát pošetech pozor, Blažej, nebo zjistí, že najednou dělají ta chytvou zasracenou práci. E, tak tohle by starý kamenej Elanius netrpěl. Není u vás šance na nějakou práci hoši? E, nevím. Odpověděl pomalu tračník. Spolu stolovník se mu před očima rozdělil ve dva muže. E, co jsi to, kámo, říkal, že děláš? Já jsem Knotomož a kon kámo, řekli ti dva muži. E, to je mi hned jasný, že je to ušitečný zamyslo. Tak tady se to nese, Frede, řekl barman, poklepal seržanta po rameni a položil před něj na stůlku z papíru. Tračník se zájmem pozoroval, jak se před ním v divoké sarabandě roztočila čísla. Pokusil se zaostřit na to úplně dole, ale to bylo příliš velké, než aby se mu ho podařilo vzít na vědomí. A co to jako má být? a je laskavě účet jeho královského lordstva. <laughs> Nebuď blázen, nikdo nemůže vypít takový množství chlastů. To neplatím. Je v tom ovšem zahrnuta i cena zlomenin, když dovolíte. Jo, a jakých? Barman vytáhl z podpultu těžkou hůlu z dřeva. Ruce? Nohy? Stačí říct. Ale no tak, Ronalde, vždyť se známe celý roky. A to je fakt, Frede, a vždycky jsi byl dobrý zákazník. Takže víš co, já ti předtím dovolím zavřít oči. Ale to jsou všechny peníze, co mám u sebe. Hospodský se spokojeně zašklebil. <laughs> Ale to je pane štěstí, co? Pleško děřiťka se opřela o stěnu vedle dveří do své privátní laboratoře a těžce lapala podechu. Jak vždycky říkali její učitelé, byly dvě složky charakterizující dobrého alchymistu. Ta atletická a ta intelektuální. Dobrý alchymista prvního druhu byl jedinec, který dokázal přeskočit pracovní stůl a zmizet za dostatečně silnou stěnou během tří vteřin, a alchemista obdařený i darem intelektu byl takový, který navíc přesně věděl, kdy to udělat. Vybavení laboratoře nebylo nic moc. Ukradla a odnesla sice z cechu alchymistů, co jen mohla, ale skutečná alchemistická laboratoř by měla být plná onoho druhů skleněných nádob, které vypadají, jako když byly vyrobeny v době, kdy cech foukačů skla pořádal soutěž ve škytání. Správný alchemista nemusel provádět některé ze svých zkoušek večbánku s obrázkem medvídka, který bude notabene pravděpodobně příčinou mnoha nepříjemností, až desátník Noblhoch zjistí, že se mu ztratil. Když usoudila, že se pára dostatečně rozptýlila, odvážela se zpět do své maličké laboratoře. To byla další taková věc. Její knihy o alchymii byly skvělé, co stránka to dokonalá ukázka riteckého umění, ale důležité poznámky typu než začnete s pokusem, otevřete si okno, jste tam nenašli. Byly v nich instrukce typu kapejtež akvák vyrmys z kzinku až zvednou se oblaka dýmu hustého, ale nikde už jste tam nenašli například nekonejšte pošetilost tuto v domově svém, a nebo dokonce, a řekněte s bohem, budiš mé obočí. Ale přesto sklo nepokryl černohnědý nálet, který by podle základů alchymie znamenal přítomnost arzeniku ve zkušebním vzorku. Vyzkoušela vzorky všech jídel i nápojů, jež našla v palácových spížích a k tomu použila každou láhev a sklenici, kterou našla na strážnici. Teď to zkoušela ještě jednou se sáčkem, jenž na sobě měl nápis vzorek číslo dvě. Vypadalo to jako čmouha od síra. Sýr? Různé pachy a vůně, které se honily ve vzduchu, kolem je zpomalovaly. Ale musela vzít i vzorky sýru. Byla si téměř jistá, že vzorek číslo sedmnáct byl nějaký modře žilkovaný, nejspíše lankreský. Ten velmi prudce reagoval s kyselinou, prorazil malou díru ve stropě a pokryl polovinu pracovního stolu tmavozelenou látkou, která tuhla jako dět. Tuhle zkoušku už ale měla za sebou. O pět minut později zuřivě probírala poznámky ve svém zápisníku. První vzorek, který vzala ze spíže jedna porce kachní rolády, měla zanesený pod číslem tři. A co vzork jedna a dvě? Číslo jedna byl vzorek bílého jílu z nedomyšleného mostu. Co tedy bylo číslo dvě? Nakonec to našla. Ale to přece nemůže být pravda. Podívala se do sklaněné nádobky. Šklebil se na ně arzen. Uchovala si kousek vzorku. Mohla by provést celou zkoušku znovu, ale... Pravděpodobně by bylo lepší, kdyby o tom hned někomu řekla. Rozeběhla se do hlavní kanceláře, kde měl službu jeden troll. Kde je velitel Elanios? Troll se veselé ušklíbil. Nad řičko. Děkuji ty. Troll se obrátil zpět, aby znovu oslovil ustaraně vyhlížejícího mnicha v hnědé sutaně. E, no a pak... Nejlepší by bylo, kdyby vám to řekl sám, odpověděl měch. Já pracuji u vedlejšího stolu. Položil na stůl malou nádobku s prachem. Kolem hrdla měla uvázaného motýlka. Chci si co nejdůrazněji stěžovat, prohlásil prach ostrým slabým hláskem. Pracoval jsem tam teprve pět minut a pak najednou šplouch. Bude to trvat mnoho dnů, než se dostanu zpět do původního stavu. A kde jste to pracoval? Unikátní chrámové předměty, odpověděl usteraným měch ochotně. A dělení svěcené body, doplnil upír. Našel si arzenik, zajímal se Elánius. Na no právě, spoustou, spoustu, ten vzorek je plný, jenže... No, řídka upřela pohled na špičky nohou. – Provedl jsem tu zkoušku znovu s původním vzorkem, Sire, a je jisté, že se nemýlím. – Výborně, tak v čem to bylo? – To je právě ono, Sire, nebylo to vůbec nic, páce, protože jsem to trochu popletl a udělal zkoušku s tím, co jsme našli podnechty otce Tubelíka. – Cože? – Měl podnechty mašnotu, Sire, a já si myslel, že by mohla pocházet z toho, kdo na ní zautočil. – Třeba ze zástěry nebo tak něco. Pořád ještě mám trochu té původní substance, takže kdybyste chtěl, abych celou zkoušku provedl ještě jednou. Udělám to, sire. Co by ten stařík dělal s jedem? Nechápal Karotka. Dalo by se předpokládat, že mohl poškrebat útočníka. Víte, jak to bývá? Začali se prát? To je jako třeba s arzenovou obludou ušklíbla se Angua. No, nazdar, řekl najednou Elanius. Kolik je hodin? Quirk, ping, ping, cink, píp. Ale sakra! Mě devět hodin, řekl skřet organizátor a opatrně vystrčil hlavu Elaniovi z kapsy. Byl jsem nešťastný, že chodím mas, dokud jsem nepotkal muže bez nohou. Policisté si mezi sebou vyměnili nechápavé pohledy. E, co jsi říkal? Zeptal se Elánius velmi opatrně. No, lidi to mají občas rádi, když přejdu s nějakým aforismem nebo nějakou inspirativní myšlenkou pro celý den? A kde jsi potkal toho beznohého? No, já ho opravdu nepotkal. To bylo všeobecné metaforické prohlášení. Ha, no tak takhle je to. Ale kdyby ho byl potkal, mohl by se zeptat, jestli náhodou nemá nějaké boty, pro které už nemá upotřebení. Pak už se ozvalo jen rozhorčené zaskřehotání, když Elánius nadspal pědimužíka zpět do krabičky, z níž vykukoval a krabičku do kapsy. Ale to ještě není všechno, syré, pokračovala řička. A tak dál. A jak jsem se velmi opatrně podíval na ten jíl, který jsme našli na místě vraždy. Hráva řekl, že ta hlína má v sobě hodně deti, původního už vypáleného porcelánu, který někdo roztloukl na prášek a přidal do hlíny. Takže odskrábl jsem trochu hlíny z dorfla, abych to porovnal a nejsem si sice stoprocentně jistý, ale přikázal jsem ikonografickému skřetovi, aby nakreslil co nejmenší detaily a myslím si, že je tam nějaký hýl stejný nebo skoro stejný jako ten dorflův. Má v sobě hodně kysličníků železa, Elányu si povzdechl. Všude kolem nich se lidé nalévali alkoholem. Jeden jediný panák. A jak by se to všechno najednou vyjasnilo? Ví snad někdo z vás, co by mohla některá z těch věcí znamenat. Karotka a Angua zavrtěly hlavami. A předpokládá se snad, že bychom měli pochopit, o co jde ve chvíli, kdy budeme vědět, jak do sebe ty jednotlivé kousky zapadají položil Elánius zvýšeným hlasem další otázku. Myslíte jako kousky, skládačky, Sire? Ano, přisvědčil Elánius tak hlasitě, že celá místnost utichla. Takže my teď jenom potřebujeme najít ten rohový kousek, na němž nebe a vrcholky palem a najednou se to všechno změní v dokonale jasný obraz. Myslím, Sire, že to byl pro každého z nás opravdu dlouhý den? Eláneovi poklesla ramena. Ah, tak dobrá, zítra. E, chtěl bych, Karotko, aby zkontroloval všechny golemy ve městě. Jestli mají něco zalubem, rád bych o tom věděl. A vy, Jiřičko, vy prohledáte dům toho staříka, jestli tam ještě někde není další arzen. Byl bych rád, kdybych si mohl myslet, že tam opravdu ještě nějaký najdete. Angua se nabídla, že doprovodí Řičku k jejímu bytu. Trpaslici překvapilo, že jí to muži dovolili. Konec konců to znamenalo, že se Angua bude muset vracet domů sama. Nemáš strach? Zeptala se Pleškot, když procházeli hustými oblaky mlhy. Ani ne. Já si ale dovedu představit, že takové mlze budou všichni lupiči a hrdlořezové venku. A ty si říkala, že bydlíš na stínově. No to ano. Ale musím říct, že mě už dlouho nikdo neobtěžoval. Hm, možná, se přece jen bojí uniformy. Možné by to bylo. Třeba už se naučili jisté luctě. To máš taky asi pravdu. Hm, aha, no promiň, ale... Ale jste vy s kapitánem Karotkou? Angua mlčky a způsobně čekala. Ehm! To ano, přikývla Angoa, které se trpaslice zželelo. Ej, jsme ehm, ale já bydlím v penzionu, paní Bochánkové, protože v takovémhle městě člověk potřebuje mít nějaké vlastní místo a soukromí. A taky domácí, která má pochopení pro ty, kdož mají zvláštní potřeby. Jako kliky u dveří, které se dají otevřít i tlapou a okna otevřená za úplnku. Potřebuješ prostě místo, kde můžeš být sama sebou. A kromě toho strážnice smrdí ponožkama. Já bydlím u svého stříce rukou škrtě. to tam za moc. Všichni tam skoro pořád mluví o dolování. A ty ne? Ono toho moc není, co by si smohla o vyprávět. Důl sem, důl tam, jinak je to všechno jedno, důluju v dole a co je v dole, to je dole, důl, zdravý půl, ma doli celé, důl je důl, a kdo nemá důl, to je a pořád polat. A pak začnou o zlatě, které je mezi námi mnohem nudnější, než si lidé myslí. Já myslela, že trpaslíci zlato milují. To oni jen tak říkají, aby ho dostali do postele. Jsi se jistá, že jsi trpaslík? Promiň, to byl jen žert. Musí být spousta jiných zajímavých námětů k hovoru. Vlasy, šaty, lidi. Dobrý bože, ty myslíš takové ty ženské řečičky? Já nevím, nikdy předtím jsem ještě ženské řečičky nevedla. Trpaslíci prostě jen žvaní. No, v Lídce je to stejné. Je jedno, jakého si pohlaví. Čeká se od tebe, že se budeš chovat jako chlap. V lítce nejsou muští a ženské, jenom parta mládenců. Jak s nimi mluvit, to se rychle naučíš. V základě je to o tom, kolik piv si do sebe nalila včera večer, jak silné bylo to karí, co si zdala potom a kde si to pak všechno vyhodila. Stačí myslet ego varleticky. To se brzo naučíš. A taky musíš počítat s tím, že na strážnici uslyšíš řadu sexuálně zcela jednoznačných vtipů. Řiďka zčervenala. Ale poslyš, jak se zdá, to už teď skončilo. Práč? Ty jsi stěžovala? Ne, skončilo to tak nějak samo po tom, co jsem se do toho dala s nimi. A víš, že se ani moc nesmáli? Dokonce se ani nesmáli, když jsem začala dělat takové ty posunky rukama jako oni a ukazovala, co a jak a odkud pokud. <laughs> Myslím, že to není fér. A přitom ještě mi některá ta gesta byla docela maloučká. Nedá se nic dělat. Budu se muset odstěhovat. Cítím se úplně na nesprávném místě. Angua sklopila oči k malé postavě poklusávající po jejím boku poznávala ty příznaky. Každý potřeboval svůj vlastní prostor, přesně jako Angua, a někdy byl ten prostor, který hledali uvnitř jejich vlastních hlav. A i když to bylo zvláštní, měla řeďku ráda. Možná to bylo kvůli její upřímnosti, nebo kvůli tomu, že svýmkou Karotky byla jedinou osobou, která nevypadala poněkud vyděšeně, když s Anguou mluvila. I když to bylo proto, že nevěděla. Angua by si ráda uchovala tuhle nevědomost jako malý drahocený šperk, ale poznala, když někdo potřeboval alespoň částečně změnit život. Nejsme daleko od Jilmové ulice, řekla opatrně. Mohli bychom se tam jen na skok zastavit. Mám tam pár věciček, které by si mohla zatím půjčit. Já je potřebovat nebudu, pomyslela si. Až půjdu já, moc si toho sebou neodnesu. Strážník Dolutrisk pozoroval mlhu. Pozorování, kromě nehybného vyčkávání na místě, bylo druhou činností, kterou uměl nejlépe. Uměl ale také skvěle nevydávat žádné zvuky. A patřil mezi nejlepší, i když přišlo na to nedělat absolutně nic. Jeho nejsilnější stránkou však přece jen bylo postavit se někam a být absolutně nehybný. Kdyby zazněl svalávací signál pro nejlepší předstírače nehybnosti na světě, ani by ho nehnulo se tam ukázat. Teď s rukama v dlaních pozoroval mlhu. Mlha se poněkud usadila, takže tady šest pater nad ulicí bylo možno uvěřit, že jste na pláži zalité chladným světem měsíce. Zmračen se tu a tam nořila nějaká věž nebo věžička, ale všechny zvuky byly tlumené a jakoby se lekaly sami sebe. Přišla půlnoc, ale dlouho se nezdržela. Strážník tresk pozoroval okolí a myslel přitom na holuby. Vedl vlastně klidný a pomalý život bez větších zrušení, ale těch několik vášní, které v životě měl, se týkalo holubů.